Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte, A puszta, mint tenger feküdt körülötte. A nap fölkeltétől a nap enyésztéig Egyenes rónaság nyújtózkodott végig. Nem volt virág, nem volt fa, nem volt bokor ott. A harmat apró füveken csillogott. Oldalvást a napnak első sugarára, Felpiroslott egy tó, környékezte káka. A tónak szélénél a káka közepett, egy hosszú nyakú gém eledelt keresett, és a tó közepén gyors halászmadarak hosszú szárnyaikkal le-s föl Jancsi csak ballagott sötét árnyékával, s elméjének sötét gondolkozásával. Az egész pusztában széjjel sütött a nap, De az ő szívében élyek éje maradt. Mikor a nap elért az ég tetejére, Eszébe jutott, hogy falatozni kéne, Tennap ilyen tájba nevett utoljára, Meg alig is bírta már lankadó lába. Letelepült, elővette tarisznyáját, Megette maradék kevés szalonnáját. Nézte őt a kék ég, a fényes nap, A láb ragyogó szemével a tündér déli báb. A kis ebéd neki jó ízűen esett, Megszomjazott rá a tóhoz közeledett, Kalapjának belemárták karimáját, Ekkép enyhítette égő szomjúságát. A tónak partjáról nem távozott messze, Az álom szemének pilláját ellepte. Vakondoktúrásra túrásra bocsátott a fejét, Hogy visszanyerhesse elfogyott erejét. Az álom őt odavitte, ahonnan jött, Iluskája pihent hűkarjai között. Mikor a kisleányt csókolni akartak, Hatalmas mennydörgés álmát elzavarta. Szétnézett a puszta hosszában, széltében. Nagy égi háború volt keletkezőben. Oly hamar támadott az égi háború, mi hamar Jancsinak sorsa lett szomorú. A világ sötétbe öltözködött vala. Szörnyen zengett az ég, Hult az Isten nyila. Végtére megnyílt a felhők csatornája, S a tóvize sűrű buborékot hánya. Jó hosszú botjára Jancsi támaszkodott, Lekonyította a karimás kalapot, Nagy szőrű subáját meg kifordította, Úgy tekintett bele a vad zivatarba. De a vihar, ami hamar keletkezett, oly hamar is hagyta el megint az eget. Megindult a felhő könnyű szélnek szárnyán, ragyogott keleten a tarka szivárvány. Subájáról Jancsi lerázta a vizet, miután lerázta, újra útnak eredt. Mikor a nap leszállt pihenni ágyába, kukorica Jancsit, még vitte két lába. Vitte őt két lába erdő közepébe, sűrű zöld erdőnek sötét közepébe. Ott őt köszöntötte hollókárogása, mely éppen egy esett vadnak szemét ásta. Sem erdő, sem holló őt nem háborgatván, kukarica Jancsi ment a maga útján. Erdő közepében sötét ösvényére leküldte világát a hold sárga fénye.